Ante, Zsolt, Fidesz-KDMT frakcióvezető fővárosi közgyűlés. Nem állítanám, hogy ideálisan szervezem a heti programmat, úgyhogy az én akkumulátorom töltésen együtt igen alacsony százalékon van, és még a mai napon kívül ott van a holnap is. Hogy van az ön akkumulátora? Az akkumulátorokban versértényű. Hogy van az akkumulátora az öné? Én köszönöm szépen, megvagyok. Ízöldültek a fák. Azok teljes mértékben, bár a jövő héten, a jövő hét elején valami kegyetlen hideg jön, állítanak havazással, de Újpest az viszonylag alacsonyan van. Az a tengerszint fölött mennyivel van? Hát, hogyha abban a baltihoz képest, vagy a ez ilyen, hát ez egy jó kérdés, néhány száz. Jól Igen, tehát uh, az egy. Nem, nem hát, hát ugye innen, innen a Duna, uh, uh, ugye szép, lassan csordogál befelé, ugye a tengerbe sehol sincs rajta zuhatag, szoros ugyan van rajta, de. de ez egy jó kérdés, ennek utána fogok nézni. De, de nem lehet, hogyha földközi tengerhez mérik, akkor, akkor nem lehet olyan nagyon sok. Uh, hosszú beszélgetés. Valaki kigúzizza közben akkor... Yeah. Hosszú beszélgetéseket folytattam Cseperről megkeresés érkezett, és aztán lett három beszélgetés német szilárddal. Aztán Tudás Zoltánnal, ő a Fidesz KDNP polgármester jelöltje végül borbé Lénártal. Ennek következtében, a regnáló polgármester, ennek következtében egy civil polgármester jelölt is bejelentkezett, úgyhogy azért maga a kell ahogy szokott működni, az be tudja váltani a hozzáfűzött reményeket, hiszen egyébként a német szilárddal folytatott beszélgetés keltette fel az érdeklődés egy Lénártnak, Lénárnak, akit nekén írtam hogy illetve magában az interjúban jeleztem, hogy hogy készen állok a vele folytatott beszélgetésre is, de maga a német szilárddal folytatott beszélgetés e, e, hatott úgy e, Borbé Lénáltra, hogy jelentkezett, és egy meglehetősen hosszú interjú készült vele. Ebből az derült ki egyebek között, illetve már korábban szó volt róla, és ebben legyen segítségemre mi az elmélet és mi a gyakorlat polgármester és választókerületi elnök között, természetesen csak és kizárólag abban az esetben, ha egy pártból valók? <tos> a, ugye a főváros az viszonylag sajátságos ebben a választókerületi rendszerben, ugyanis ugye a 106 országgyűlési körzet, az amelynek mindegyiknek van egy választókeleti elnöke, ugye Budapesten. Tisztít, igen, erre külön ki is térnék, hogy nem csak Csepel, Soroksár egy része is hozzátartozik. Igen, igen, igen. Tehát ugye 18 országgyűlési körzet van, ellenben 23 kerület. Tehát nyilván ez matematikai hogy látszik. hogy igen. vannak olyan kerületek, amely szintisztán egy darab országgyűlési választókelet, és vannak olyanok, amik ilyen vegyesek. Ugye például, Újpest esetéről beszélünk, akkor nagyon érdekes, hogy kettő Önkormányzati körzet, és az újpestiek vagyok, jobban ismerik, a víztorony környéki két körzet az egyébként a Rákospalotai, tehát a 12-es válasz, országgyűlési választókerülethez tartozik, ellenben Angyalföldnek az északi része, az az újpesti 11-es. Tehát ilyen pici beharapások, átszedés. Ezt én értem, de a kérdés attól még adott. A kérdés adott, azért mondom, hogy, hogy ez ebben a helyzetben sajátságos, mert ugye itt előfordulhat mondjuk egy szintiszta körzetben, ami mondjuk egy kerület, egy országgyűlési választókerület, hogy a helyi országgyűlési választókerületi elnök, a polgármester és mondjuk a helyi Fidesz szervezet elnöke az, az mondjuk egy személy. Hát egy az személy, nem lehet, országgyűlési képviselő és polgármester egyszerre. De, or, de, ön, de de választókerületi elnök lehet. Választókerületi elnök lehet. Igen, ezt mondom. Hogy tehát, hogy választókerületi elnök, polgármester és a helyi fidesz szervezet elnök. Így, így, ez így igen, így, igen, igen. Az is lehet, hogy ez három különböző személy, de mégis ugyanakkor a területén ugyanannyi választópolgár felel, hogy úgy mondjam. Tehát ez egy viszonylag sajátságos rendszer, ez <gül> az, hogy ott működik jól, és ott lehet igazán érteni a lényegét, ahol mondjuk egy országgyűlési választókerülethez tartozik mondjuk 15-20 adott esetben van olyan, ahol 70 település, ahol a 70 településen van adott esetben 70, vagy van már kevesebb, vagy átfedésekkel Fidesz szervezet, amelynek mondjuk van elnöke, és van a településeken a többségében mondjuk polgármester is, és akkor így fölépül a hierar, és annak a csúcsán az a választóketi elnök van. Tehát kérdésre válaszolva a, hogy mondjam, a, a politikai hierarchiában a választókerületi elnök a legmagasabb. Milyen a viszony a polgármesterrel? Ez leírható-e e, valamilyen struktúra, hétköznapi praxis mentén? Hát... Uh... ez azért kérdezem, ezt azért kérdezem, elnézés, ezt azért kérdezem, mert korábban elnézés türelem. Ezt azért kérdezem, mert ez nyilvánvalóan nem tegnap óta van így, viszont Csepel példája az első, amióta önkormányzatokkal foglalkozom, vagy önkormányzatokkal együttműködöm, ennek idestoba gyakorlatilag majdnem 18 éve, hogy egy konfliktus helyzet polgármester és választókerületi elnök között hova vezethet? Soha ilyen problémában nem ütköztem, soha ez a kérdés nem merült fel. Igen, igen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy, hogy szigorúan egy jogi értelemben nincsen leírva, tehát egy választókerületi elnök, egy polgármestert, hogy, hogy hogyan irányítsa a várost, hogy a képviselőtestület elé milyen előterjesztéseket tegyen be, nem utasíthatja, nem adhat neki nem a főnöke papíron, nem a munkáltatója, de mivel nem is ilyen viszonyrendszerről van szó, hanem egy közösségnek a belső működésének a úgymond szabályozásáról, ezért nyilvánvalóan együttműködési kötelezettsége van mindkét félnek, de a magasabban lévő fél az a választókerületi elnök. Ha konfliktus van választókerületi elnök és polgármester között, van, olyan fórum, ahova egyébként bármelyikük is fordulhat, inkább a polgármester, mint a választókerület ilyen? Hát persze, mert ugye vannak regionális igazgatók, ugye a pártszervezésnek a struktúrája is vannak, ugye a a területi választványok, ha ott nem sikerül rendezni, van országos választmány, mind a kettő területi és az országos választmánynak is van elnöksége, van etikai bizottság, tehát ez egy jó szabályozott rendszer, és azért nem is hallott szerintem ilyen konfliktusokról, mert hogy ha vannak, mert nyilvánvalóan nem ez ott egyetlen, azért kellene ezt állítani. Tehát én mindig cáfolom azt, hogy itt, hogy itt ez egy egyszemélyi vezetés, és attól att att att att att att att függentelnek a napjaink, hogy akkor az elnök hogyan ébredt föl. Hát itt azért vannak hogy mondjam, ambíciók, feladatok, lehetőségek stb. Tehát ilyen típusú konfliktus előfordulhat, de ezeket vagy tudják normálisan emberi módon kezelni, vagy pedig az arra rendeltetett szervek kezelik meg volt. De azt ugye jól sejtem, vagy rosszul sejtem, hogy az ezzel kapcsolatos eljárás egyébként a fidesz belül marad, ez nem sajtónyilvános? Hát Sajtunk, nyilván most már mi is beszélünk róla. Tehát Nem, a hát van, konkrét van, esetben. Akik, tehát én más esetről se nagyon hallottam. Hát ez, ez mindig a felekkel uh, kell múlik. Nyilván, ha valaki kivisz valamit az utcára, de egy, egy, egy, egy család esetében is egy vállás... Jó, van, rend, rendben van. És még annyit sikerült megtudnom, uh, anélkül, hogy ezzel rongálni akarnám a kettőn kapcsolatát, hogy önhöz érkezett egyébként szemrehányás a tekintetben, hogy közel egy év telt el eh, a között, hogy kikerült a Csepeli Fideszből eh, Borbélén át, nem kizárták, hiszen a szervezetet megszüntették, és új szervezet alakult, amelynek okairól eh, a műsor keretein belül volt szó, de több egymástól független forrásból én úgy értesültem, hogy eh, ennek a frakcióból való eltávolításnak, nem tudom, ez a megfelelő kifejezése, mármint a fővárosi Fidesz-KDP frakcióból eh, hamarabb kellett volna bekövetkeznie, nem egy évvel később. Erről már beszéltünk a múltkor elég részletesen. Itt ugye, ahogy említette is az alapszabály szerint, hogyha valakit fizárnak a pártból, akkor a frakciótokság automatikusan megszűnik. És itt én egyébként, hogyha kell, én a múltkor is elmondtam, hogyha, hogyha ez hiba, akkor én ezt ennek a felelősség... De nem kizárták. Történt, tűnik, itt ugye az a helyzet, hogy nem zárták ki. Itt de, ugye... nem kell, de nem kell kizárni, hisz az alapszabály szerint automatikusan megtűnik. Amit én elmulasztottam, bár ugye mivel ez nem sújtja volt, hanem ez elég, elég nagy sajtó visszhangot kapott, hogy én nem jeleztem, úgymond a főfogámeste felé, hogy egyébként a Fidesz alapszabálya szerint Mormél e, már nem tapja a frakciónak. De egyébként mivel alapszabály szerint automatikusan megszűnt, ezért e, nem gondoltam azt, hogy ez egy ilyen különösebb jelentőségi történet, de ennél többet nem is érdemes vele foglalkozni, ezt az alapszabály teljesen egyértelműen rendelkezik. Uh... Talán a Mondiner írja azt, hogy a bal liberális sajtó milyen mértékben holgat a Lánchit botrányjal kapcsolatban, én nem sorolom magam se hova se, nem vagyok kormánypárt és az ellenzékkel is kritikus vagyok, de nincs belga, tehát ilyen nincs. Franka Tibor megmondta nekem 2543 évvel ezelőtt, amikor pedig az nagyon régen volt, hogy független újságírás szintén nem létezik, tehát nem tudom hova soroljam a kejfejancsi, de szónak is száz a vége. Nyilvánvaló, hogy ezt meg fogom kérdezni és megemlítem Kis Ambrusnak is, um, Ön ugye elmond elnézést a kifejezésért egy bizonyos montrát a lánciddal kapcsolatban, amelyben a legújabb elem az a legvégére helyeződik, és közben elmondja mindazokat az elemeket, amelyeket már korábban is felsorolt. Mi az, és arra az egyelemre kérdeznék rá, ami egyébként most a láncid pénzügyi elszámolásával kapcsolatban újabb agályokat vetett föl? Talán, hogyha mi, ha, ha minőséget nézünk, akkor újabbat nem, hogyha a mennyiséget nézzük Igen. Igen. Tehát azért, hogy mondjam, tehát hogyha kiderül, hogy nem 900, egy egyelőre az információk szerint nem 900 millió került elég furcsa körülmények között magányzsebekbe, hanem már közel másfél milliárd, akkor azért, hogy mondjam, nem mondom, hogy a hogy a büntet, adott esetben a büntetési tétel is változhat, nem tudom, hogy milyen összegeknél igen, de ugye 50 ezer forint alatt csak kísértékű, 50 ezer forint, már szóval más kategória, stb. most nem akarok itt jogátkodni, pláne, hogy nem sértek hozzá. Nem tudom, hogy az össze, nagyság, amikor érje el azt, amikor még nagyobb és a még minősített esetlet lesz, de hogyha ilyen tempomban halad a nyomozás, és így kerülnek ki újabb és újabb információk, akkor adott esetben ez az összeg még inkább növekedhet, lehet, hogy még több ember lesz érintett benne, akkor már lehet, hogy fönnál a bűnszervezet, nem tudom, tehát azért mondom, hogy... De maga, eset, maga a Kost, egy... te, te, mi az, ami változott itt? Arról van szó, hogy az áhít számára átutalt pénzből különböző személyeknek utaltak tovább, akik ezt egyébként felvették, és ki tudja, hogy mire költötték. Hol van itt az az agály, amit ön Talált ebben? Agályt ugye nem talál az ember? Tehát mi agályos ne, ebben? Nem, nem, nem, én, nem én találtam, hiszen nyomozóhatóság tartott házkutatást, és folyik egy eljárás. Mi szerint ugye cégek, de egy cég egészen bizonyosan költségvetési csalás pénzmosás gyanújával jutott hozzá ehhez a pénz, az az állítól, legalábbis a gyanú ez, és ezt, ezt kívánják a hatóságok bizonyítani. Tehát azzal önmagában semmi baj nincsen. Tehát ezt azt gondolom, hogy ez a vállalkozási élet minden területén megvan, hogy van egy fővállalkozó, annak a fővállalkozónak dolgozik valaki, akkor nyilván benyújt számlát, és ki van fizetve, hogyha ő egyébként onnan azt osztalékformájában, vagy bármilyen formájában a tulajdonosnak, vagy az ő saját a vállalkozójának tovább akarja adni, akkor semmi baj nincs. A probléma azzal van, hogy a gyanú szerint, az AHI CRT befogadott cégtől olyan számlát, ami mögött valós teljesítmény nem volt, tehát a gyanú az, hogy ott e, kiszedtek pénzeket a, a, a, a cégtől, amely ugye 5 milliárd forinttal drágában végezte el a láncit felújítását. És innentől kezdve kell választ adni, hogy, hogy, hogy oké, okay, akkor ez miért van, e, hogyan is kihez jutott a pénz, és hogy akkor ennek van-e összefüggése azzal, hogy egyébként elfogadták az 5 milliárd forinttal drágább e, ajánlatot. És hogy egyébként miért kellett elfogadni az 5 milliárd a drágább ajánlatot, és hogy nem -e azért fogadták el, hogy ebből utána vissza lehessen csorgatni, és akkor itt mindenki válaszolja meg a saját magának föltött kérdést. De egyébként az, hogy az áhíd ezt a pénzt, amikor továbbo ez a lánchíd pénze volt-e, vagy más pénz volt, mintám pénz és pénz között nehéz különbséget tenni... Lehet ezt... mert mindegyiknek különsorszama van, de nem hiszem, hogy ezt följegyezte volna valaki, úgyhogy így... Bár elméletileg van rá lehetőség, gyakorlatban ez senki nem. Már teszem hozzá, ugye, állítólag az adományládékás ügyben, amikor az OTP-nél ugye, hogy, hogy gyanús, hogy hetente, két hetente ilyen sorszám folytonosan kötegelt eurókkal sportáskába <gül> eurókkal jön be valaki és készpőnben fizet be a számára, akkor arról ők kézőkanyúját tettek föl, és elméletileg, ahogy itt a sajtóban lehetett olvasni, a bankjegyeknek a sorszámát is följegyezték. Uh, ami a fidesz KDMP főpolgármester jelöltjét illeti, az ő munkáját ön valamilyen formában segíti? Egy elég komoly csapat áll mögötte, és igen, nagy megtiszteltetés, hogy észlehetek benne. És erről mi árulható el, mert ami, amit én ebből észlelek, de nyilvánvalóan ez nem jellemző, csak a magam nevében tudok beszélni, azok különböző olyan videók, amelyeket én megnézek, de Nehezen tudok velük mit kezdeni, nem tudom megkülönböztetni az ő videóit, az ön videóitól, attól természetesen az igazságtartalmuk meg lehet, de egyben mosódik előttem az, amit ő ezügyben folytat, miután ővele nem beszélgetek hetente. Ennek következtében azt kérdezem, hogy annak van-e valamilyen irányultsága, mert elnézést, én azt nem érzékelem. Ö nem fogok válaszolni, azért nem, mert azt belátja ön is, hogy egy mérkőzés közben azért az edző, nem mintha én az edző lennék, de mondjuk egy játékos, nem szokott nyilatkozni arról, hogy akkor hogyan kívánják megnyerni a mérkőzést. Tehát, hogy a mérkőzés közepén vagyunk, vagy mondjuk az elején, nem biztos, hogy az első félidőnek a, a, az első harmadában. Tehát az, hogy hogyan és miként épül föl, mi lesz, milyen egyéb lépések lesznek még azért, hogy ezek az ételjek, mondjuk amelyben amely önben is mondjuk itt föl pillant, hogy akkor mennyi, hogy én is szereplek, meg ő is szerepel, meg nem egységes, vagy túl hasonló. Ezekre szerintem el, idővel meg fogja mindenki, kapni a választ. Uh, Vitézi nem jött létre a kapcsolat. Uh, ettől függetlenül jelen pillanatban egyedül őt látom olyannak, aki struktúrálta megnyilvánul az, hogy egyébként az milyen fogadtatásra lel, az egy másodlagos kérdés. Nem állítanám, hogy minden egyes megnyilatkozását teljes mélységében ismerem, de ott úgy tűnik, hogy ott van egy olyan szakmai stáb, és benne vitézi, aki egyébként gondot fordít arra, hogy miközben egyébként mi jellemzéseket is végez az igényat a vilá mindenben megnyilvánul, ami nyilvánvalóan egy kicsit szétaprózza a tevékenységét, de hát könnyen lehetséges, hogy ilyenkor erre van szükség. Nem tudom, nekem ugye az az érdekes ebben résztvevőként is, és nyilván ebben a, tekintetben akkor elfog, ebben a tekintetben is elfogult az ember, de az nagyon érdekes, hogy ezekkel a jelenségekkel, amiket most megélünk, akár a Magyar Péter jelenség, akár a a úgymond ilyen harmadik erőként megjelenő, akit néha azzal vádolnak, hogy csak egy dologhoz ért, most azt hanem el, hogy túl sok mindenhez szól, hozzá és széttaprózódik. Tehát hogy, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan kezeljük és leginkább egyre szubjektívebben ezeket a helyzeteket. Tehát, ha valaki mondjuk szimpatikus, akkor annak elfogadjuk, hogy szétaprózol magát, ha valaki nem szimpatikus, akkor ő úr, nem tudjuk megkülönböztetni a videót. Most nem de akarok és Csak hogy általában így van, az, hogy Magyar Péter most már nem tudom, hanyadik ilyen tömegrendezményt szervezi, ahol nem mond semmit, ennek ellenére újra és újra tudja föntartani a várakozást magával e, kapcsolatban. Most már az is hatalmas nagy hír, hogy amikor a múltkor nem jelentette be a pártot, de most már kiszivárgott ez éppen jelenti. Tehát olyan, olyan semmikről, olyan nulla dolgokról beszélünk, és vagyunk képesek e, örvendezni neki, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy mi az, ami dönteni. Nézd, eh, ami a Magyar Péter a fő, jelenséget illeti, azzal kapcsolatban egy dolgot nem tud eltagadni az ember magáról, független attól, hogy szimpatikus vagy sem. Az pedig az, hogy milyen érdeklődést vált ki, és miközben nem feltétlen vitatkozom annak a korábban elhangzottaknak, amit az előmondott annak a pármondatnak a tartalmával, azt lehet látni, hogy tőlem függetlenül, vagy öntől függetlenül nagyon sok emberre van hatással, és miközben én nem tartozom közéjük, engem a pszicháterem is arra tanított, hogy az ember próbáljon meg, gondolkodni más fejével is, nem feltétlen ilyen szituációban, meg a sakkozókra szokták ezt mondani, de egy ilyen helyzetben Ilyen mennyiségű ember esetében az ember, ha csak nem valamilyen teljes mértékben érzelemtől vezérelt, akkor el kell azon gondolkodnia, hogy vajon mit tud ő, hogy ezzel a látszólagos vagy valódi semmitmondásával, ami természetesen időnként azért valamit mondással szervül, hogyan tud ennyi emberre hatni. Hát ö, most én ö, nem akarok a saját hibámba esni, hogy, ö, hogy, hogy mi is arról ö, beszélünk, vagy róla beszélünk. nem említette. Kíváncsi le, kíván, igen, az, kíváncsi lennék arra, hogy ön szerint mi az, ami, ami olyan újszerű volt, és olyan nagy, amit... Ami én, én nem mondtam, olyat, hogy de én nem mondtam olyat, hogy újszerű De én nem mondtam olyat, hogy újszerű Nem, azt mondta ön is, hogy időnként mond olyat, ami azért... Nem, időnként azt mondtam, hogy mond valamit. Én nem azt mondtam, hogy újszerűt mond, én azt mondom, hogy időnként mond valamit, mert egyébként a semmit mondást említette önt, és azt mondtam, hogy én sem gondolom ezt másféleképpen, de időnként mond valamit. Semmi újszerű. Tehát azért én ma reggel keveset alszom, de azért még emlékszem arra, hogy mit mondtam. Számúra a Magyar Péter jelenség, illetve nem tudom, hogy ez jelensége, egy dologról szól. Arról, hogy sokan vannak olyanok, akik változást szeretnének. Hogy ez a változás milyen irányú, ebbe már nem foglalnék állást. De éppen a népszavában nyilatkozik Bálint András majd az elkövetkezőben, ha minden igaz és jól tudom, arról, hogy ő maga jelentkezett arra, hogy a legutóbbi tömegrendezvényen megjelenhessen. Én Bálint Andrásról nem tudom azt, hogy korábban ilyet tett volna. Bálint András egy mérvadó személyiségnek tartom, magánemberként kevésbé ismerem, színészként, filmszínészként, igazgatóként inkább. Uh, szám, számos olyan Facebook ismerősöm van, akik uh, arról számolnak be, hogy adott esetben ők vagy a környezetükből, külföldről hogyan jöttek haza csak erre az egy napra, és ez az ember fejébe szögetőt. Mondom, szögetült. Nem arról van szó, hogy ebből messze menő következtetéseket von le, de mindenféleképpen megpróbálja a fejében ezeknek az embereknek a gondolkodását megérteni, miközben adott esetben nem csatlakozik hozzájuk. És mint ők nagyon sokan vannak, ez egy elgondolkodtató dolog. Abszolút. Tehát én, én, én, én, én is, Tehát, hogy pláne, eh, hogy mondjam, közilettel foglalkozó emberként, eh, aki meg akar szólítani eh, embereket, nagyon is foglalkozni kell vele, hogy, hogy, mit, hogy mi zajlik. Hát ugye azért eh, a most előre mondom, semmiféle párhuzamot mint csak sejtetni sem akarok, tehát azért azt a jelenséget, hogy hosszú évek, úgymond kemény munkájával Adolf Hitler hogyan tudta fölépíteni magát, és nagyjából teljes pszichózis alá hajtani, majdnem, majdnem egy teljes népet, azért azt tudományosan ki kell elemezni, látni kell a folyamatokat, hogy hogyan és miként történik, hogyan működik az emberi elme, hogy hogyan lehetett a római Eben birodalom... Teljesen igaza van, de a önnek Magyar Péterről... Föntartani a népnek a, én az elég... értem, de árulja már el nekem, hogy önnek Magyar Péterről miért Adolf Hitler ült az eszébe? Hát most direkt azért, mert ugye az a, az a, a történelmünkben az egyik ilyen legnagyobb miért. Legábbis a, abban a történelemben, ami ugye olyan belátható időben van, hogy, hogy én is, ön is, stb. beszélt, beszélhetett olyan emberekkel még akik az akkori kort átélték, ugye most már. Most már... De hol a párhuzam? Hát a, töm, a, a tömegpszichózis, hogy valaki valamilyen módszerrel, ilyen szinten, kritikai és gondolkodás nélkül a rajongás tud tehát, hogy nem számít semmi mást. Ez, ez az része ez lehetséges, hogy hasonló, de hogyha a történelmi tapasztalataimra visszaemlékszem, akkor azért ott a mozgósítás és annak az irányultsága igen rövid idő alatt ö, más irányt vett, mint ami itthon van. Itthon jelenleg ez egy kedélyes hullámzás ahhoz képest. Nem, bucsánat, még egyszer, direkt nem történelmi párhuzamot akarok mondani, hanem jelenségről, pszichozik. Látja, milyen érdekes, ennek Adolf Hitler jutott van. az eszébe, nekem egy legutóbbi beszélgetésem pedig az, hogy egy milyen tehetséges porszívó ügynök, aki egyébként nem porszívóval házal, hanem uh, politikai elképzelésekkel, vagy hát politikainak még tűnő elképzelésekkel. Nem tudjuk még, még nem tudjuk, mert ugye az a tehetséges porszívó ügynök, aki a legtöbb porszívót adja el, Magyar Péter még egyetlen egy porszívót nem adott el. Egyetlen porszívót se adott Szerintem el, mert még... Sok embert összehívott egy előadásra. Többször sok, sok embert nagyon sok ember ott van az előadáson, hogy majd beszél a porszívóról, de a porszívóról még nem beszélt, és majd meglátjuk, hogy a választáson... Nézz ezt két hónap múlva ki fog derülni, különösségéppen, hogyha a választási a választásra, tehát ebben a struktúrában lévő szervezetek egyébként rendben valónak találják azokat az adminisztratív eljárásokat, amelyeknek a végén valaki párt. ő önmagában az, ahogy most ezt a pártot elfoglalta, kibézni, éllelte uh... A számomra például abszolút nem az én világom. Ugye az állatoknál van olyan, hogy valaki a másik fészkét elveszi. Ugye ez egy jogtechnikával van összefüggésben, mert egyébként kiesne a határidőből, tehát kénytelen ezt megtenni. Akkor meg lehet nézni azt, hogy az a párt, amit választott, az egyébként mennyire kúser, már szíves elnézést a kifejezésért. Ez a származásommal összefüggő kifejezés. Ha valaki hiába rosszatnak találja, akkor javítsuk ki másra. Más szóra ezekkel én mind, mind, mind tudnék ezekkel kapcsolatban kifogásokat emelni. Ki fog derülni a nap végén, június 9-én, hogy ezzel hova lehet eljutni, függetlenül attól, hogy az egyébként önnek nekem tetszik-e vagy sem. Ami a népszava jóvoltából most éppen a metrótenderrel kapcsolatban zajlik, arra ön hogyan tekint? Beleért hogy a népszava is ugye csak úgy tudott ezügyben eljárni, hogy landoltak náluk iratok, tehát ezeknek az iratoknak a landolása, ez hát hol ide esnek be iratok, hol oda esnek be iratok. Ez most már ilyen szokásos történet, hogy be iratok. Kellően időzítve, meg kellően nem. Nem... A népszavába, birtokába került hivatalos feljegyzésből. De így szól a népszava. Igen, és mit feltételezünk egyébként, Mert én gondolkoztam rajta, hogy honnan lehetett <coughs> kinek, be. Kinek állt a leginkább érdekében, hogy állhatott leginkább érdekében, hogy ezek a szilatok most landolják. Ne Nyilván nem a szél fújta be önmagába, tehát valaki a ventillárt azért nem hogy belegyen fújva azon, a hirdet az a postánat. Ebben nem fogunk egymásra vitatkoznak, kérdés az, hogy amit befújtanak, mekkora relevanciája van, pont. Beleértve, hogy a szépség, nem szépségdíjas akcióról van szó. Hát, hogy mekkora relevanciája van, nem, nem, tudom. nem tudom. Szerintem nem, nem, nem túl sok, és szerintem ez a vitézik karácsonycsörtének a része inkább. Igen. Vitézi, az kinek az ember? Az LMP, vagy nem tudom, vagy az LMP most már a vitézi párt, nem, nem tudom. Ön hogyan tekint a vitézire? Alapvetően új, mint szent király Alexandra vetélytársára? Hát, eh, hogy mondjam, jogilag mindenképpen, hisz minde, mind a ketten eh, jelöltek. Eh, sokkal inkább tekintek... Eh, eztézi dávidra mint mint, mint, ö, mint lehetséges jó mint Karácsony gergelyre de nyilvánvalóan a hogy mondjam, a szívem a lelkem az a szandráj. Mi a jut dolgozunk a a borházas petíción aláírásgyűjtésen, Rendszeresen kín vagyunk a közterületen, szombaton is ott teszünk a piac előtt, de szolgálti Úgyhogy e, dolgozunk, csináljuk. Szeretnénk egyébként minél több emberhez eljutatni azt, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan látjuk, mi a, a város jelenlegi helyzetét, és hogy mi az, amit ami leggyorsabban és a lehető legrövidebb határidőn belül változtatni kell, hogyha ha sikerül a biz, úgy perszebb bizalmát elnyerni, és mi az a vízió, ami amivel tudjuk tenni újpestet a fejlődés útjára, mert hogy elvesztegetett időnek érezzük sokan ezt az elmogat mögöttünk hátra hagyott négy éven. Abban a struktúrában, ahol ön most jelleg van, és szándékosan fogalmazok ilyen óvatosan, mert nem tudom, hogy jól kérdezek-e, abban ön egyébként függetle attól, hogy nyer-e E polgármesterként részese lenne, a, vagy minek a függvény az, hogy része legyen a fővárosi közgyűlésnek? Hát egyrészt személyes döntés, másrészt az az elképzelés, hogy milyen módon és struktúrában szeretnénk az elkövetkezőt, szeretnénk a saját közösségemet értem, a budapesti politikát építeni. De be tud kerülni úgy is, hogyha egyébként e, nem nyer, mint polgármester? Hát a mostani törvényváltoztatás e, feloldotta ezt a helyzetet, tehát bárki bekerülhet a, a fővárosi közgyűlésbe, aki fölkerül a listára, és ahhoz nem is kell polgármester jelöltnek lenni, és nem is kell győztes vagyok vesztes polgármester jelöltnek lenni ahhoz, hogy valaki a listán legyen. Köszönöm, hogy segített ebben. E Jövő héten nem leszünk, mert uh, én nem tartózkodom az országban, két hét múlva igen. Uh, a jövő héten hétfőn... Uh, Ungár Péterrel fogok beszélgetni, egy korábbi felvételről. Kedden Szerdán pedig műsorváltozás van, illetve hát uh, Kurtás András most tudja meg a műsorváltozást, mert a Rákai Filippel folytatott beszélgetés első és második része kerül, uh, vagy az lesz streamingelve, ez a kerül streamingelésre, ez nem az én szövegem, és én csak azért tartom szükségesnek elmondani, mert... Uh, én nem mondom, hogy egy jó hangulatú beszélgetésen vagyunk túl, mert nem az a fontos. Annak idején a Magyar Rádióban elmondták nekem, hogy nem az a fontos, hogy a készítője hogy érzi magát, hanem az, hogy aki azt nézi vagy hallgatja, azban milyen érzések támadnak, illetve mennyire érdekli abban a körben, ahol egyébként Rákai Filipről személyéről és a tevékenységéről lehet hallani, olvasni, legyen az írott vagy nem írott sajtó, abban szerintem egy Érdemes alkotás született tegnap, amelynek az első és a második része jövő héten lesz, amely egyébként arra is tűnik bizonyítéknak, hogy miközben egyébként meglehetősen acsargó beszélgetések tudnak készülni, vagy szájkosarat épp hogy nélkülözőek, Néha sikerül más módon is valakivel kontaktust teremteni, beleértve szerintem, hogy ehhez a mi kettőnk beszélgetés sorozata is hozzátartozik, de az nem egy ilyen portré jelleggel készült, ez pedig egy portré, amely tehát kedden és szerdá lesz, és ez nem másokra nézve kritika, nem próbáltam, promotálni. Ön ugye ö, a hétvégét, én pedig a jövő hét és de hát hogyha eljut önhöz, akkor majd kíváncsi Endeképpen leszek. Meg a... fogom hallgatni, legalábbis a csatornán jutott a csatornán YouTube -tatornán utólag valószínűleg ö, Nagyon érdekes úgy lett. kvázi élőben. Igen. Neképpen érdekel azért, mert hogy láttam ugye vele egy másik interjút is, egy elég hosszú interjút, ugye a... a... Merőben más... Én azért mondom, hogy kíváncsi leszek, mert azért, egy, mert, mert, mert, mert ugye, hogy, hogy mit lehet kihozni egy... Ugyan... Így, így, jól, jól, jól beszél. Én, én is erre vagyok elcső, de a kejfejjelcse egyebek közt erre vállalkozott e, már korábban is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt, és akkor két hét múlva. Rendben. Köszönöm szépen. Önök minter Montel Zsoltot, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz KDNP frakció vezetőjét hallották. Most pedig, hát egy Viszonylag száraz ö, betétre számíthatnak, ami lássuk, egy kellő szóképzabort volt a részemről. A szokásos városlégettel kapcsolatos műsorrész ezúttal ugyanis programismertető lesz, és mintán a programismertető alapvetően felolvasásból áll, így egészen addig, amíg meg nem látogatja a kejfejancsit e, kis Amrus, addig ez következik, és akkor arra kérem Kurtács András, hogy akkor -e is, se is fel, hogy támogatott tartalom. Nagyon szépen köszönöm. Vegyünk egy számomra is kedves program sorozatot, amelynek egyik-másik eseményére, de egyikre biztos, hogy saját magam is el fogok menni. Magyar Zeneháza április 12-e, ez péntek, azaz holnap, a Budapest itt idén ismét nemzetközi zeneipari konferenciára várja a szakmabelieket, művészeket és zenerajongókat, mely során közös gondolkodásra és kapcsolatépítésre is lehetőség nyílik. A magyar zeneházában zajló kétnapos angol nyelvű beszélgetés sorozat keretében szakértők újítók és gyakorlati szakemberek járják körbe a legfelkapottabb témákat. Ebben az évben az együttműködések az országos és kontinenseken átívelő közös projektek állnak a fókuszban. Ugye itt két kiejtési mód is van. A igen, az mindig projekt, úgyhogy akkor aztán átszoktam állni, amikor a beszélgető partnerem ezt mondják. Egyébként én projektet mondok, remélem nem rosszul. Az érdeklődők azonban nem csupán sikeres példákkal és új lehetőségekkel ismerkedhetnek meg a koncerteken és filmvetítéseken túl közönség találkozók és egyéb események biztosítanak további lehetőséget a kapcsolatépítésre. A konferencia konferenci egyébként a Bartók tavasz keretében a hangvetővel közös programként a MIPA szervezésében valósul meg. A könyvtárban, tehát Magyar Zeneháza pénteken 10-től, majd 11-től 12-től 14 órától különböző ezzel kapcsolatos beszélgetések lesznek, tízta például az evolúció és kooperáció a zene szerepe az evolúcióban, és Sőring Istvánnal a Balázs fog majd beszélgetni. A Budapest Ritmónak vannak úgynevezett kísérő eseményei, nagy valószínűséggel a nagy érdemű, tehát önök a kéfjáncsi nézői és hallgatói, ezek iránt nagyobb számban fognak érdeklődést mutatni, mint ami a Magyar Zeneházában zajlik. Ez ugyanis koncertsorozat, Az akvárium két nap, mi a pénteken és szombaton napi jegyeket és bérleteket lehet kapni, hogy milyen számban, azt nem tudom önöknek megmondani, de igen érdekes programokkal. Vagyük a pénteket, a Budapest Ritmó Közép-Európa egyik legjelentősebb világzenei fesztiválja 2024-ben ismét a főváros szívébe hozza a cél a legjobb előadóit pénteken, Bantu Punk. Especiál speciál nem fogom hallani, de... A Bantu iránt érdeklődők, nem tudom hányan vannak ilyenek Magyarországon, azok végre megtalálják azt a zenei kínálatot, amivel egyébként ki tudják elégíteni a Bantu iránti érdeklődésüket, és most nem humorizálni szerettem volna, bár látszólag úgy tűnt. A karneváli pszichedélia, Ethno Az Az Aquarium Klumban nem csak a magyar, de az afrikai, a balkán és a francia zenei kultúrában is kolandozhatnak majd a pénteki nap folyamán. És csak nagyon óvatosan mondom az előadókat, szíves elnézést kérek, hogyha a neveket rosszul ejtem, President Busz, vagy Basz, úgyhogy nem szeretnék ebbe a hibába esni, az Akvárium Klub nagytermében, este 8 tól Gajsszu Akiol, majd 10-től B.C.U.C. Akik tudják, hogy miről van szó, azok elküldhetik nekem e-mailben, és akkor majd ezt felolvasom, de hogy jól lejtem-e, azt nem tudom önöknek megmondani. A kisteremben Dalinda, Decolonize Your Mind Society, és egy formáció vendégeként Ágoston Béla is fellép. Az Akvárium Club lokáltermében termében fél tíz-től évfél utánig terjednek a programok, évfélkor a Rafael Gárnékát dj set kezdődik, 11-től Zsérál Toto, fél tíz-től pedig Jelena Papzsán lesz hallható. 13. az ugye szombat, folytatódnak az események részint a Magyar Zeneházában, részint pedig az Aquarium Klubban Budapest Ritmó Konferencia. A könyvtárban, tehát ez szombaton 11 és dél között Ritmó dél és egy óra között szintén Ritmó Míc lesz, és a szereplők Vincent Moon Franciaországból, illetőleg Ramó Téder Vejszon lesznek. Délután folytatódnak az események kettő, illetőleg fél négy órás kezdettel. Az Akváriumklub club aznap estére is meglehetősen érdekes programot kínál, részint estére, részint délutára. Az Akvárium Klub teraszán is lesz már szombaton program, fél öttől az Erzsébet téren is lesznek programok, hattól a nagy teremben fél kilenckor valószínűleg nagy érdeklődéssel, vagy nagy érdeklődés mellett lép fel a triója. Nem emlékszem, hogy utoljára, amikor lépett fel a könnyen lehetséges, hogy máskor is én először fogom őt látni és hallani. A kisteremben este 9-től az Aquarium klubokában pedig fél 10-től vannak szombaton programok. A jövő héten kedden, 16-án ez még mindig magyar zeneháza, este 7-től. A digitális világban egy analóg emléket, koncert és zenekari fotózása pillanat művészete, mindent a szemnek sorozata zeneipar leglátványosabb, és egyben legkevésbé látható oldalát mutatja be. Csepei Adrienn Kulturális újságíró pop Szabad Egyetemének második részében fotósok szerepelnek a fókuszban. Két fotográfus vendége lesz Csepei Adriennnek Komrócki Diána és bátori Jim Gábor. Előbbi mások menet a Carzon -Kumát, a Csak Neked kislányt, a middlemistered vagy a, Pál a Platon Karatájevet futózza. Utóbbi pedig a 30y-t, az Analóg Balaton, a plaha a Boheminei-Betyárt esti kornélt. Ez tehát az, amit a Magyar Zeneházával kapcsolatban szíves figyelmükbe szerettem volna ajánlani részint péntekre, 12-ére, részint 13-ára, szombatra, részint 16-ára, tehát Kedre. Én ilyenkor mindjárt selejtezni szoktam a papírjaimat. Igen. Szép a Szépművészeti A Szépművészeti Múzeumban április 6-án nyílt, ugye most a Városligetben több fotókiállítást is láthatnak, részint a Magyar Zeneházában, az előtérben részint, a Millennium Házában részint pedig a Szépművészeti Múzeumban. A Szépművészeti Múzeumban 6-án nyílt a Kertész Mogoli Nagy Kapa a Magyar Fotoművészek Amerikában 1914-1989 kiállítás. Ez tehát augusztus 25-ig lesz látható. A kiállítás kurátorai Alex Nyerges, a Virginia Museum of Arts igazgatója és Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója, akit egyébként a Kejfej Jancsiból is ismerhetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban kivándorolt magyar számozású fotográfisok munkái első alkalommal láthatók átfogó módon a szépművészeti múzeum április elején nyíló kiállításán, tehát 6-án megnyílt, már néhány napja nyitva van. A Virginiai Múzeum of Fine Arts-el együttműködő megvalósuló nagyszabású több mint 30 fotoművész köztük André Kertész, Móli Nagy László, Marti Munkácsi és Robert a műveit is bemutató tárlata rendkívül gazdag amerikai-magyar fotográfiai örökséggel ismerteti meg a nézőket, egymás mellé téve a világhely és itthon kevésbé ismert alkotók munkáit. A tárlata Bartók Tavas Nemzetközi Művészeti hetek keretében valósul meg. Több mint 170 művel, 32 olyan alkotó szerepel, akik meghatározónak tekinthetőek az Egyesült Államokban letelepedett magyar fotográfusok közül, és ha nem is valamennyien lettek világhírjuk, az általuk választott fotográfiai műfajban lényeges szerepet játszottak új hazájukban. A magyar emigránsok rendkívül nagy hatással voltak XX. századi fotoművészetre, elég csak Robert Kapára gondolunk, de André Kertész, Kepes, György és Móldi Nagy László is hasonló jelentőséggel bírt. Az amerikai-magyar fotográfiai kapcsolatok és az Amerikába kivándorolt magyar származású fotográfusok hatásával eddig csupán néhány kiadvány foglalkozott. Az egyik kevésbé ismert fotóvizsgek munkáinak kiállításával az amerikai-magyar fotográfiai kapcsolatok bemutatása az ismertető szerint mérföldkőhöz érkezett. A kiállítás 8 szekcióból áll, Szépművészeti Múzeum. A magyarországi kezdetektől Berlinen és Párizson át egészen New Yorkban, Chicagóban és Hollywoodban dolgozó fotóművészeket, illetve az ő fotóikat tárja a nézők elé a magyar származású alkotók hatását az amerikai fotográfiára mutatja be. A Szépművészeti Múzeum Tükröm-Tükröm címmel tematikus rajzpályázatot hirdetett, ez már egy korábbi dolog, de ennek a beküldési határideje, április 21-e, amit tehát azt jelenti, hogy a következő hét vasárnapja, magyarul, hogy aki akar még jelentkezni, az megteheti, az eredmény pedig két héttel később, május harmadikán kerül sor, a Szépművészeti Múzeum tematikus rajzpályázatot hirdetett az általános és középiskolás korosztály számára kreatív rajzok, grafikák, illetve festmények készítésére. Azoknak a diákoknak szeretnék felkelteni az érdeklődését, akik szívesen alkotnak és nem félnek megmutatni a tehetségüket. Minden alkotás tökéletes a maga módján, ha örömmel készítik, csak hogy nem minden alkotásnak ugyanolyan a hatóereje, az nyer, akinek a pályaműve a legnagyobb hatással lesz ránk múzeumi szakemberekre. Az eredményhirdetés május 3-án, a beküldési határidő 2024. április 21-e, a diát adó pedig 24, tehát május idén, természetesen május 18-án lesz. A részletes pályázati leírást a Szépművészeti Múzeum honlapján megtalálják. Szintén Szépművészeti Múzeum 20 -a. 20. -a az jövő hét szombat, ez szombaton délután 11. és fél 1 között lesz. A szombati szemezgető áplisa alkalmán mesés épületekkel és szimpompás csendéletekkel ismerkedhetnek meg. A gyerekek számára meghirdetett játékos foglalkozásokon a Szépművészeti Múzeum szemedgyönyörködhető műtárgyai közül szemezgetnek, majd alkalmanként csupán egy-egy egy csodás műalkotásról beszélgetnek, az eleven telefele után pedig mindenki alkothat valami szépet, ez 11 és fél egy között lesz, maximum 2.20 fő vehet rajta részt, a, be, a program díja pedig 1500 forint. Van egy korábbi program is, az április 12-én, azaz pénteken lesz, mozgalmas hétköznapok címmel A 16. századi német alföldi emberek mindennapjait meglehetősen mozgalmasan telt, természetesen ez az állandó világ az akkor készült festményeken is megjelenik, és ezekkel kapcsolatos. Ez az esemény a dinamikus és részletgazda képeken sokszor annyi minden történik egyszerűen hogy a részleteiket egyenként külön-külön és érdemes megszemlélni. A programot Mertus Ágnes, művészettörténész, múzeumpedagógus tartja. Ez tehát április 12-én, pénteken este 7 és 3-1-8 között, tehát zárás után a Szépművészeti Múzeumban a Magyar Zeneháza után, tehát szép művészeti múzeum programjai közül szemezgettem. Van egy olyan esemény, amely még távol van, de a programot látva könnyen lehetséges, hogy elfogynak a jegyek, és az én egyik kedvenc városomban, Komáromban zajlik, ezért gondoltam már ma felhívom rá a figyelmet, bár azt gondolom, hogy előbb-utóbb ismét sor kerül majd programismertetőre, ahol ismét elmondom ezt az eseményt, leszámítva, hogyha egyébként minden jegy vagy bérlet el kell. Nos, ez az erődfest a Komáromi monostori erődben, erre 2024. május 3-a és 5-e kerül, között kerül sor. Ez gondolom, hogy péntek és vasárnap. Igen. Az egy hétközepi ünneppel rendelkező hét, hiszen május 1-es szerdára esik. Május 3-a és 5 -e között, amire egyébként a ligetnek a Liget plus oldalán is lehet venni jegyet, illetve bérletet, ez egy könyvzenei fesztivál lesz. Az Erőtfest Open Up igazi szezonnyitó buli három napon át izgalmas kulturális programokkal és színezzenei kínálattal várja az érdeklődőket a fellépők között olyan nevekkel, mint a Tang Csabla, Jude Law, Blaha Luiziana, Kowalski meg a Vega, Charlie és a New, New Level Empire. Ezt természetesen egybe lehet kötni a csilagerőt bejárásával, ami egy nagyon szép felújított erőd Komáromból vissza a Városligetbe, vagy a Városligeti Fasorba. A Rezoárt Villa a Szecessziós építészet egyik kiemelkedő műalkotása, ahol az ország egyik legnagyobb zsolnai magánygyűjteménye kap helyet, és a körösi Albert által tervezett Villa, tehát hogy ebben a gyűjtőházacimi tárlatvezetésen nem csak a közkedvel, Szecessziós különböző művészeti áruk kerülnek napirendre, hanem a világkírű zsolnai családdal és az egyedi tárgyakról is szó esik, és újra elérhető jegyek. Ugye az újra elérhető jegyek a Rezoárt Villában, annak azért van jelentősége, mert ha bár ezek a jegyek egyáltalán nem olcsók, de ez nem egy olyan hely, ahol az ember bármikor beeshet. Ide alapvetően az interneten keresztül Liget Plus applikáció alkalmazásával lehet jegyet vásárolni, az elmúlt időben pillanatok alatt elkelt az a néhány jegy, mert ugye a hely jellegére való tekintettel a belépőket, a belépők számát korlátozzák, és miután csak időszakosan nyílik meg, bár egyre gyakrabban a rezoárt villa, ezekre a lehetőségekre meglehetősen nagy érdeklődés mellett kerül sor, és ilyenkor gyakran elfogynak a jegyek, ismét csak a Liget Plus alkalmazását tudom szíves figyelmükbe ajánlani. Régen beszélgettem Kemencsi Lajossal, de ennek valószínűleg az is az oka, hogy nagyban készülnek a Néprajzi Múzeum nagy kiállítására, és ez leköti az erőket. Sok esemény lesz ettől függetlenül a Néprajzi Múzeumban. Vegyük először azt, amit én magam is láttam, de vándor kiállítás lett belőle, ez az Istennel találnak testvérem, cigány történetek című vándorkiállítás. A Néprajzi Múzeum Istennel találnak testvérem, cigány történetek, ezt most cigányul is ide van írva, de ezt nem próbálom felolvasni, mert nem akarom rosszul felolvasni, akár csak a zeneházában, illetőleg a az akváriumban való fellépők nevé esetében ettől óvnám magamat és a engem figyelőket. A tárlat első állomása Tiszakarát lesz majd. A kiállítás főcíme egy bevett cigány köszönési formula azon változata, amelyet Erdős a cigány barátaihoz jött itt Erdős Kamíról van szó, Erdős Kamíról van szó, itt leveleiben használhat, és akkor, amikor ismeretlen cigány közösségekbe toppant be, a tárlat számos néprajzi témát érint. A fényképek és a hozzájuk fűződő történetek révén érzékenyen rajzolódnak ki a cigány-cigány-cigány, nem cigány és cigány, a cigányság iránt érdeklődő kutató viszonyrendszere. Ez egy nagyon szép kiállítás, ezt az utazó kiállítást a Néprajzi Múzeum a Petőfi Kulturális Program keretén belül valósítja meg. Az országos programsorozat a Nemzeti Művelődés Intézet térségi kulturális szolgáltatások mintaprogram részeként a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg ez egy szöveg. Ennek köszönhetően a néprajzi Múzeumban őrzött tudás most a legkisebb településen, településeken is elérhetővé válik, hol szakszerűen, hol élményszerűen, és akkor mondanám a helyszíneket, ez talán a legfontosabb. Az Istennel találok testvérem, cigány történetet, utazó utazókiállítás helyszíne és időpontjai április június végéig a következőek, Tiszakarádon, április 8-ától 15-éig Hajduszováton, vagy hajdúszovátán, Április 16-tól 23-ig, ezek ugye nagyjából lehet látni, hogy egy-egy hét időtartam, van, ahol egy kicsit rövidebb, mint például a Tiszakeszinál április 24- és 29-e között, Bajóton április 30-a és május 7-e között, Kápolnásnyéken május 8-a és 14-e között, Torony nevű helységben május 15-23-a -e és között, Mosom-Magyaróváron a nyugati határszélen május 24 -e és 29-e között Devecserben vagy Devecseren, május 30 -a és június 6-a között Iharosberényben június 7-től 18-áig, Dombóváron pedig 19-e, mármint hogy június 19 -e és 28-a között látható. Ez tehát az Istennek találak testvérem című kiállítás, vándorkiállítás, amely a Néprajzi Múzeumból, a Városligetből indul, Április 20-án, ez ugye jövő hét szombat, anyák napi gyöngyfűzés lesz, elsősorban gyerekeknek ajánlható program, ez délután fél 11 és fél 2 között lesz, tehát holnap utához egy hétre. Ez tehát a Néprajzi, Múzeum, Néprajzi Múzeumot érintő, és még két program van itt. Az egyik az Amazonia betelepülők és őslakos közösségek tárlatvezetés és szakmai beszélgetés az amazoniai környezet és társadalom problémáiról a Föld alkalmából. Ez április 18-án lesz, ezt tehát jövő héten csütörtökön, délután 4 és este 7 óra között. Kurátori tárlatvezetés, két alkalommal is, aznap, tehát délután 4 és 5 között, illetőleg 5 és este, vagy kora este 7 óra között. A program a Föld világnapja alkalmából lesz megrendezve, és kapcsolódik a Klaudia Andozsár magyar származású fotoművész és aktivista Indiának lelkek túlélők című kiállításához. 800 magyar pénzt kell fizetni annak, aki ezen részt szeretne venni, és ismét lesz raktármerülés. A Néprajzi Múzeum gyűjteményi központja ugyan nem látogatható, de időközönként lehetőségeit nyújt a raktári betekintésre. Ezúttal Molnár Tamás múzeológus segítségével, ez egy 3000 forintos belépő mellett tehető, meg április 25-én, az tehát még később lesz, az pontosan mához két hétre lesz, 5 és 6 óra között, akik még nem jártak ebben a központban, azoknak meregen tudom ajánlani. Egészen egyedi élményben lesz majd részük. Végül a Millennium házában lévő programokra hívnám fel az önök figyelmét, a Mélység és Élesség kiállítás nagyjából még egy hónapig lesz látható, május 12-én zár, erről már részletesen volt szó, néhány időpont van, amikor nem látogatható, ilyen lesz április 16 amikor 2 és 3 óra között 17-én 12, 20 és 14 óra 30 között a kiállítás nem lesz látogatható, 19-én pedig, illetve május 16-án fél négy kor zár a pénztár. A Millenium háza, ez már a nyárral kapcsolatos egy művészeti tábort is meghirdetett, ez július 8-a és 12-e között lesz és erre is lehet jelentkezni a jelentkezési határidő június 23-a éjfél. A táblát ellátogathatnak a gyerekparadicsomba, az a Városligeti Nagyjátszóra térre részt vehetnek, múzeumpedagógiai foglalkozásokon a műcsarnokban, kirándulást tesznek az illúziók múzeumába, időt töltenek a Lige Zöldelő parkjában, játszanak, alkotnak, kapcsolódnak. Természetesen ennek a tábornak díja is van, amelynek összegét és részletes programját megismerhetik a Millennium Háza hollapjáról. És ha minden igaz, akkor megérkezett Kis Amrus, akivel folytatódik a beszélgetés. Önök támogatott programot hallottak és láttak. Tese parancsod! Ha jól tudom, akkor 24-én lesz majd a következő fővárosi kisgyűlés. Én igazoltan 18-án, amikor a következő délután lesz majd a beszélgetés, én Prágában leszek. Nem Prágában leszek, Bécsben leszek, mert esélyt adok a Dave Matthews-bennek arra, hogy bebizonyítsa, hogy tud olyan koncertet adni, amit. Ami nekem tetszik, egyszer már voltam Prágában, az nem jött össze, az nem volt egy igazán jó koncert, és most adok nekik még egy e, És ha már itt tartunk, akkor annyit kérdezhetek, hogy önnek vannak kedvenc előadói? új? módon nincs, és önnek... gyerek, gyerek óta tehát hogy Volt-e ön de... hosszú haja? Hosszú olyan nem volt, so Soha? Soha. soha. Ez a hajának a struktúrájából adódik, vagy nem volt hozzá ketve? Szerintem mind a kettő. Tehát azt hiszem, ez elég erősen össze tud függeni, hogyha az embernek sok forgója van a fején, és ettől összevissza áll a haja, hogyha már egy, egy centinél hosszabb, akkor nyilván ez magával vonza azt is, hogy ebből nem következik egy hosszú hajviselet. Legalábbis az én esetem. Mennyire lázas kamaszkora volt? Nem volt az abszolút. Mert egy jó gyerek volt mindig. Hát nyilván erről sosem a gyereket kell megkérdezni. Igen, igaza van. De, mi, de mire emlékszik? Hát nyilván minden gyerek emlékszik, hogy teljesen nyugodt gyerekkorom volt. De nem, ez nem igaz, mert ugye azért sajnos vannak, akiknek nem ilyen, de hogy ö, nem, nem úgy éltem meg Visszamenőlegesen a gyerekkoromat, mint aki egy nagy lázadó lett volna. Zenei élmények, vagy zene, vagy, vagy rajongás? Rajongásom nincsen, egy ilyen furcsa, pont ezzel gondolkodtam, hogy amikor általános iskolában azt a feladatot adták, hogy a kedvenc zenekarról, vagy együttes zenekar, együttesről kellett valamit írni, 90-es évek elején járunk, énekórára, nem tudom miért volt ez a feladat, akkor így emlékszem, hogy kifejezetten bajba voltam, hogy hát úgy kedvencért, akint rajongtam, olyan nem volt. Hát nyilván meghallgattam zenéket, és ez igazából most is így van, hogy, hogy hallgatok zenét, jövök ide is, akkor nekem ez egy kikapcsolódás, de hogy egyébként nincsen ilyen nagy rajongásom. Játszott-e valamilyen hangszeret Nem, nem. És melyik a, a kedvenc, ha van ilyen egyáltalán művészeti ága? Tehát hol lehet a leginkább megtalálni, hogyha az ember egyébként a kis ampus fel akarná lehenni? Színházban, moziban, kérdításon, operában? Színház és az irodalom igen, az kifejezetten, tehát a, a, a színházban nagyon sokat szeretnék járni, hát kevesebbet tudok, de szeretnék sokat. E, és nyilván önmagában az irodalom, mert hogy ez nekem egy ilyen feltöltődés jelent, Gabriel tulóba. Gabriel García Márkeznek, ezt a most megjelent könyvét és a Bukowski vadászom, az meg tegnap jelentnek, meg, de még nem kaphatom. Ezt még én sajnos ideig nem jutottam, mert rengeteg könyv áll, Még van. egyébként az irodán is az asztalon, amit, ami ott gyűjtök, hogy majd egyszer, majd vagy hazaviszem, vagy hogyha van itt, megbeszélés között egy kis időm akkor beleolvasok. Miért gyakran olvasok. Azért én folyamatosan olvasok. Tehát hogy a mikor? Igyeksz este. Máért, mert szétválasztodett. az ember, mint technológiai műveletként állandóanként kintem vagyok olvasni, de ezek szakmai anyagok napközben. Este pedig igyekszem teljesen más jellegű könyveket olvasni, tehát az, az nekem egy kikapcsolódás. És milyen sebességgel? Mert én nyáron ö, sokkal többet olvasok egyébként, mint más évszakokban. Ön rendszeresen tud arra biztosítani? Nem, rendszeresen azért nem. A sebesség az ez egyébként, mert a, most hallgattam egy beszélgetést talán egy könyvkiadóval, hogy milyen érdekes a befogadó képesség az embernek olvasás közben. Tehát én kénytelen voltam ráállni a napi munkavégzés során, hogy gyorsan olvasok, és sokat, ugye az egy felületes olvasást jelent azért. Viszont ahhoz, hogy az ember egy irodalmi műbe... Olvas? Nem. Az egy irodalmi műbe elmérüljön, ahhoz ugye azért egy lassú olvasásra van szükség, az elmélyült olvasásra, amikor hagyja az ember az időt arra, hogy a maga a szöveg e, befogadja őt, és, és benne legyen ebbe a helyzetben, és ez a kettő az gyakran nehezen megy. Tehát észreveszem azt, hogy, hogy gyorsan olvasok e, irodalmi művet is, ami éppen nem jó. És mennyire emlékszik vissza rá? Ez érdekes, a családom szokott ezen nevetni, hogy képes vagyok e, mondjuk fél év múlva egy könyvet újra elolvasni és elmesélni nekik, hogy milyen jó. Miközben én úgy emlékeztem, hogy, hogy ezt először van a kezemben, de egyébként azért nem ilyen lyukos az agyam, csak van, ami pont emiatt a gyors olvasás miatt gyorsan át is fut rajtam az élmény. Olvas egyébként újságot, vagy heti lapot? Uh, vagy sajtószemlét olvas? Nem, sajtószemlét nem. Én azt nem szeretem. Én uh, hír portálokat olvasom, tehát a híreket azt, azt, azt gondolom, hogy viszonylag frissen vagyok ebben. A napilapot kevesebbet, pedig érdekes módon nekem azért ez van ebben igényem, tehát megfogni egy újságot fogni, lapozni, hetilapokat is viszonylag ritkában, hát ritkában, tehát mondjuk azért két hetente valamilyen heti lap a kezembe akad, és akkor azt átlapozom. Jó, akkor ebből mindjárt adódik három kérdés. Az egyik az, hogy mi a helyzet az új színház költségvetésével. Itt az történt, nem is a költségvetés, mert üzleti terve van üzleti egy, terv, egy, egy ilyen intézménynek. Azért fontos, mert, mert attól még, hogy egy cégnek nincsen üzleti terve, attól az a cég még tud működni, attól, hogy egy önkormányzatnak nincs elfogadott és egy ponton túl annak vannak jogkörökség. Erről talán két hete beszélt, az a kérdés, hogy ez ott a két hét alatt történt -e Nem bármi? történt semmi, ugye itt csak, hogyha valaki két héte nem hallgatott minket, az történt az új színház esetében, ö, olyan üzleti tudtak jelen pillanatban megcsinálni, és most nem is támadólag mondom ezt a ami az alacsony állami költségvetési támogatás miatt ez olyan mértékű veszteséget jelentett volna, ami a cégnek, mint cégszerű működésnek a kockázat itt rejtett a magában. Tehát olyan mértékben, most arányiban mondom, a 650 milliós bevételre, 150 milliós veszteséget Mi és üzleti bűn? tervet. Terven ez május végig kell nekik egy új üzleti ja, tervet. Akkor addig még fogunk találkozni, és beszélünk róla. Újságos papilonok telefonfülkék. Igen. Az a a helyzetnek. Van egy adóssága a WC? A WC így van, azt utána néztem, a, ez az Uglói közvécé, ami egyébként van ennek egy barátja is, mert a, a másik János Pálpápa tényleg is egy ugyanegy <gül> közvécé de ez részes ez nagyon jó, van ennek a WC-nek egy barátja, nekem már volt? figyelj el, Azért, ez, ez a mai nap fénypont. Ők egyszerre létesülnek. Két WC, akik barátok, figyelj Krisztián és nem, nem egy helyen vannak a igen. városban, és valószínűleg sosem fognak találkozni, ha csak a telepje nem távolítja Egyre jobb szerintem, hogy őket. Szóval ez a két WC. Vigyék eh, hírét ennek eh, a beszélgetésnek. Két WC barátkozik, igen. Eh, az Ugló és a második ránspapír WC-nél már csak a, a villanyórának a beszerlése van, ez az eu végzi. Eh, nekem azt ígérték a kollégák, hogy az átutási sebességet ismerve, az meg már milyen hivatalnak, most nem bántam őket, az akkor májusra, május közepén De egy De kellőképpen szóképzavaros, ez a két barát azért ez egy elég lassú vízpartot most módon fog megnyílni ahhoz képest, hogy mióta tűntek fel a térképen. E, így van. Ezek, szóval mi mi, és tart, mi is lassúak éjté. tudunk lenni, mint egy hivatal, tehát ez visszatadatlan, bár a sok tekintetben meg tudom védeni magunkat, de azért más közszolgáltatások is lassúak, és amikor egy vécét létesítünk, azokat ezeket nem önmagukban állnak, ezeket be kell kötni a hálózatba, például villanyórájának kell lenni, hiszen automata vécékről van szó, Sajnos ezeknek ekkor az átfutás ideje. Nem jó ez, nem, most nem azt mondom, hogy ez jó, teljesen normális ez. Mennyire van, tehát ha felrakjuk Budapest terúdva térképére ez ügyben, akkor közvécék ügyében hogyan áll? Hát nyilván annál mindig rosszabbul, mint amennyit az átlag budapestiek elvárnának valóan dologban, és mindig van egy vita ezzel kapcsolatban, hogy akár ez, most fizetősek legyenek, vagy ingyenesek ezek a vécék, és őszintén szóval... Hol van benne... nem fizetős? ingyenes WC? Igen. fáros például csinált 10 forintért WC-t, ugye ennek nagyon Nos fura adóvonzata van, mert hogyha valami nulla forintba kerül, annak van álfatartalma, de ha 10 forintba, és akkor ez egy magasabb álfatartalmat kell befizetni, mert ez még csak szolgáltatás, ez egy adózási szabály butaság, de ettől még így van sajnos. E és hogyha 10 forint, akkor meg csak a 10 forintnak az áfa áfavonzatát kell befizetni az államkasszába. Tehát Józsefváros tulajdonképpen üzemeltet több helyen ingyenes közvécéket, a főváros esetében ezek fizetősek, ezek a vécék, és ebben van egy vita, többször is megkerestek minket civil szervezetek, hogy, hogy szerintük az olyan alapvető joga, amihez ingyenesen le kellene lehetne hozzáférni, de közben még a meglévő vécéket sem, és állandóan főleg ezeket a e, automata vécéket állandóan javítani kell, mert... mert nem, Jó, már nem legyünk József ugye még ott volt két dolog, ugye a telefonfőkék és a pavilonok. Hogyan viszonyul ön ez kicsit ilyen eufémisztikus, tehát ez a Józsefvárost érintő közszolgálati egyetem és a Diószegi Sámuel utca, valamint ugye a Pázmány új Józsefvárosi kampusza, ezek itt ilyen még nagyon friss hírek, illetve hát az egyik nagyon friss, a másik pedig hát egy hosszabb folyamatnak egy rész állója, megállója. Ez Sokat beszélgetünk itt a lakhatásról, és a szociális, tehát a város lelkéről. És az épített környezetről szeretünk nagyon-nagyon sokat beszélni már, hogy a város tervezők, és közben pedig magáról a város lelkéről, arról, hogy hogyan bánunk a nehezebb helyzetben lévőkkel, szerintem nagyon-nagyon keveset beszélünk. Méltatlanul keveset. És ez annyira jó rávilágít erre az ügyre. Mi történik? Van egy fejlesztés, senki nem vitatja, hogy tök ezek a szép fejlesztések, nagyon jó. Majd ugye találkozik egy épülettel, amire azt mondja, hogy ezt nekem kell. És ő ezt egy törvénynél ki akarja sajátítani. Hogy abban egyébként lakik 200 ember, vagy 200 család, az úgy nem számít. Mert azt mondják, hogy hát miért, nekünk ez így kell. Ez egy tájsebb, hogy tegnap olvastam Igen, a, a ezt... pázmánynak a közleményében. De az egy közvárosban, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a bontásra szállt ingatlanok, annyit írnak, hogy elhanyagolt bántó tájsebbként vannak jelen Budapest szívében. Ami ugye emberek laknak. Tehát egy, borzasztó ez, a, maga ez az asszociációs képessége annak a kommunikációs embernek, aki képes volt egy ilyet leírni, mert remélem, hogy nem maga az egyetem vezetése ilyen embertelen gondolkodású. E, és akkor azt mondják, Bár hogy a köztük is, is köthető. Nyilván. De most hagyd legyek megengedő, De, Mert nehéz elfogadni azt, hogyha Ön egy nagy valaki valami. ennyire lelketlenül tud gondolkozni a Budapestről érőkkel. És akkor utána azt mondják, hogy ezek akkor menjenek innen, mert ezek tájsebbek. Ez egyszerűen nonszensz. Egy nonszensz önmagában az, hogy az önkormányzati bérlakásokat államosítanák. Elveszik egy törvényel ezeket a bérlakásokat, ami az önkormányzati. Az ott élőknek meg azt mondják, hogy október végéig oldjátok meg a lakhatásokatokat, ahogy akarjátok. Hát ez nonszensz. Ilyen világon nincsen. Ezek mi lakások? Hát, szociális bérlakásokról van szó. Nyilván olyan társadalmi helyzetben lévők laknak ott, akik nem tudják megfizetni a csiliárdos beruházásokból kialakuló 1,2 kóta, két millió forint. Majd. Hát, ha jól sejtem, akkor körülbelül akkor, amikor ön meg a polgármester. Mi most a helyzet? Hát az, hogy egy par parlament bátor lesz és elfogadja ezt a javaslatot, nincs kétségem, hogy nagyon bátrak lesznek, és el fogják fogadni. Majd utána azt mondják, hogy hát akkor valahova ezeket az embereket telepítsék ki. Már ez a helyzet, hogy a, a tél a előtt de nyilván azért arról van szó ilyenkor, hogy azért október vége, még a kilakoltatási moratóriumban <gül> ne ütközzenek bele. Vagy ez a határidő. Hát körülbelül igen, tehát összem november közepén a kilakoltatási moratórium kezdete, de hogy ebbe bele ne ütközzenek bele, ezért akkor ezt így akarják megoldani. Felháborító. Mi fog történni? Hát két út van. Az egyik, hogy mégsem olyan bátor a parlament, és nem fogadják el ezt kevéssé hiszek ebben. Másik út pedig, hogy a elfogadják, akkor a jogerejénél fogva, elvileg az is, a lakások oda kerülnek az államhoz, hogy az állam lesz olyan bátor, hogy kidobálja ön ezeket az embereket fizikai erőszakkal, azt megnézem. Ez hány ember? Ugye 200 lakásról tudok, 200 családról tudok, hogy ebben a családnak képen... A itt Hát a főváros értesítette, igen, tehát hogy nyilván ö, hát ők, ők hiten... vették észre, és akkor ebből tudjuk, így van. Nekik van-e kötelezettségük velük szemben? Hát morálisan van nyilváns joguk. Az a adódóan nincs? Hát szerintem, hogyha a tulajdonjog átkerül a, az államhoz, akkor az államnak lenne ebbe szemben elhelyezési kötelezettsége, de törvényhozásra bármit meg tudnak oldani. De nem is ez az érdekes a dolog, mert csak tényleg tök őszintén ő Mert, mert a, magáról az, Ez de... a rákos rendezői történet is olyan, mint amikor egyébként, ugye, zuglót Zucklót kérték, hogy nem -e tudna-e segíteni-e. Hát ez az. Akkor meg, tehát az van, hogy oké, okay, rendben van, rehabilitálják azt a Rákos rendezői pályaudvart tényleg. Aztán rájönnek, hogy ott laknak emberek. Úristen, sose tudtuk, mondja a MÁV. Hiszen ő adja ki egyébként ezeknek a dolgozóknak, de most tegyük fel, hogy akkor az egyik ügyosztály tudta, a másik meg elfejtette. Majd akkor azt mondják, hogy hát akkor ezeket az embereket ki kell innen lapoltam, de tehát, most arról, arról beszéljük akkor, hogy ez szintiszta érzéketlenség. Ez szintiszta érzéketlenség. Ilyen nincsen Hát ez a projekt, ez nem ma kezdődött az uglói projekt, vagy a, bocsánat, a Pázmány kampusz projekt, nem ma. Ma vették észre, hogy van ott egy épület, ami neki kell. Hát tényleg... Ez de ez két különböző miért? kampusz, nem? Mert az egyik ugye a Pázmány, a másik pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ez két különböző. Ha jól értem, a Pázmány adott ki ebben talán közleményben. Nem, ebben a, tehát nem nem nem... adott ki, de hogy egyébként... Ebből a hiszem, hogy jó, csak... Minden, hogy a dolog szempontja. Értem, csak legyünk pontosak. Oké, okay. ez... akkor én voltam... Ibá... Nem, a... nem, nem, nem, nem, nem, ön, üzleti a... közt, nem, az ember Igen. igyekszik felnőni önhöz, a pontat... Nem, nem, ez, ez nem egy kritikai megjegyzés. Nem, nem, nem. De a... azt kérdezem öntől... Uh, és ezek ezért különleges pillanatok beleértve a két WC barátkozásán túl, amit nem fogok önnek elfelejteni soha. Tehát ez, ez, ez, ez így, így szemlélje őket. Őket át... létesültek, és egyszerre... Te... Az ember így szereti megönt. Ezek a személyes találkozások erre adnak lehetőséget annél, hogy zavarba nem hozni. Ha telefonon beszélgettünk volna, ki tudja, hogy ez egy ilyen mondat elhagyja a száját. Lehet, hogy akkor is elhagyta volna. Azért bennem van akkor a szociális érzék, mint önben, annak a praxis része már sokkal kisebb. Ebből adódóan ugye e, sokat jártottam a számot, de sokkal kevesebbet cselekszem, e, van is emiatt lelkisöletfordulásom, de azért ilyen esemény elvileg nem történhetne. Tehát azóta, hogy ez napvilágot látott, valakinek a kormányzat részéről ezt legalább verbálisan finomítania kellett volna, nem? Hát azt mondani, mondani, hogy bocsánat, itt hibáztunk egyet, valaki nagyon mohó volt, ez természetesen ilyen nem fog történni. Szerintem ebbe ez illetőleg, egyetlen illetőleg egyetlen Lehet, egyetlen hogy történni fog, de közben lesznek kísérő jelenségek is, ahogy egyébként mi gondoskodni fogunk azokról, akik. De értem, szerintem ebben nem ez a... De ez egy gondol. ennyire érzéketlen világ? Ez ennek. egy ennyire érzéketlen világ. Tehát itt ez, ez hogy akkor az, csak abba gondolkozunk, hogy akkor a modernizáció Épített környezet megújulása, meg a, és akkor közben talánk, úristen, akkor tájsebb, mekkal, tájsebb van, ezt amiben ezt emberek mondani, Ugye most az emberek megtudták, hogy ők gyakorlatilag De egy tájsebben, tájsebben éltek. Igen. Igen. Ez, ez borzasztó. Amivel lehet egyébként, ebbeneség. hogy tisztában voltak, csak ez így, nem, ez így ebben a formában De, nem jött velük szembe. És persze, én értem, ezt az épületet fel kell az a Mint ahogy épp, nagyon sok szociális bérlakást fel kell ebbe a városba. Erre az önkormányzatnak még terve is van, és, és szeretné is ezt megcsinálni. De még tegyük félre, hogyha még nincs is rá terve. Akkor is az a megoldás, hogy 200 családot, csak az a 200 család mértéket hadd érzékeltessem. Én fejből nem emlékszem nyilván, hogy Józsefvárosnak mennyi bérlakása van. Azt tudom, hogy a fővárosi önkormányzatnak érdésmond egész Fővárosban van 1400 bérlakása. Ebből nagyságrendileg 110 bérlakás az üresen áll, mert fel kellene újítani. Te ezeket levesszük belőle, akkor marad kb. 1298. -a. Az a 110? Mm -hmm. Ez a, gyakorlatilag lakhatatlan, ezt szeretnénk felújítani az elkövetkező években, és a lakásügynökségen keresztül mm. kiadni őket. Te, akkor az 1200. 950 lakás, ami, ami valóban lakott, ennek jelentősége része úgynevezett nyugdíjas ház, ezek apartman lakások, vegyük mm. le róla. És akkor marad körülbelül 800, most nagyságrendleg nagyságrendileg számolok visszafele, 800 olyan lakásunk, ami bérlakás, klasszikus önkormányzati bérlakás. Most itt 200 bérlakásról van szó, csak Józsefvárosban. Tehát hogy azért ez jó látszik, hogy ez nem olyan probléma, hogy akkor majd a főváros, meg Józsefváros összefog egymással, és pillanatok alatt ezeket az embereket. Lehetetlen ilyen mértékben. Ezt, és tényleg még azt a mondat is kevés lenne nekem ebbe a történetben, hogy azt mondja a kormány, hogy jó, majd elhelyezzük ezeket az embereket, mert ebben az a mondat, hogy rendben van, Velük megállapodva, ezeken a lehetőségeket felajánlva fogjuk elhelyezni, csak konkrétumokkal lett ilyen embereket. Most gondoljon bele, itt vagyunk április közepén lassan, és ott élnek emberek több éve, lett évtizede, és most olvassák az újságba, vagy ne, hogy hallgatják tőlünk, hogy akkor nekik menniük kell. Milyen érzés lehet az benne? úgy olyan embereknek, akiket nem vet fel a pénz. Hát ugye az, az érdekérvénysítő képességük a szociális helyzetük adódóan rosszabb, mint a, a kettőnknek a, a, akár az egytized tized képessége. Tehát ők szegények, tényleg egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe sodorják őket, és azt látják megint, hogy van a hatalom felük felett, nehezebb is megfogalmazható, hogy azok kik, akik döntöttek az ő sorsukról, az ő lakásukról. És azt mondják nekik, hogy menjetek hova akartok. Ez mennyire érzéketlen hozzáállás? Ez jobban felháborít, őszintén szólva, mint hogy a Vörösmarty teret most elvette a, nem, most pár éve a, a, a szintén törvényjel a fővárostól az állam is államosította. Jobban felvete, ö, ö, felhúz ez a történet, mert itt élő emberek vannak, akiknek lakhatásuk volt eddig legalább biztosított valamilyen szinten, és ezek után nem lesz. Nonsense. A fővárosnak ez van tendője? Hát nyilván abban az esetben, hogyha valami, tehát még jogi értelemben nincsen, Nincs. de morális értelemben kell valamit, ezért uh, fordultunk, meg akarjuk megakadályozni ez az, az egészet. Ezért fordultunk. Az, fordultunk a, a főpolgármester írt egy nyílt levelet a miniszterelnöknek, hogy hát bocs, de azért ez, ez végig kell gondolni, és én azt gondolom, hogy a többi főpolgármester jelölt nem vidámparkot akar építeni éppen, vagy pedig uh, TikTok videókat forgatna hanem ők is a miniszterelnökhöz fordulnak, hogy ez így nem oké, túl nem oké. Újságos pavillónak telefonfülkék. Telefonfülkével kezdjük. Ugye van egy törvény, ami alapján telefonfülkéknek még lenniük kell ebbe a városba, vagy nem csak ebbe a városba, és ezeket a telefonfülkék hát azért jó, elhagyagolt állapotban vannak. Ugye ebben volt próbálkozás talán a Terézváros részéről, telekomot felszólították, hogy vagy tartsa rendbe, hogy bontsa el, hogy valamit csináljon vele. Valamilyen kis lépések. Utolsó ten... szörnyű telefonfőkék vannak, de ugyanilyen szörnyűek a nagy levő. Én őszintén nem világos számomra, hogy ma még miért kellene telefonfőkéknek lennie. Ha nem kellene, akkor, akkor egyszerűen ezt törvényt kell módosítani, és akkor el kell bontattatni a, a, a céggel, vagy pedig erővel elvitetni és kiszámlázni számukra. Tényleg az a baj, hogy egy ilyen jogi menekülutat alkalmaz, ilyenkor mindig a, a távközlési vállalat, és a végén mindig ugyanúgy ott marad a helyén, méltatlan állapotban. A, az újságos bódéknál ott mi a kérdés? Hát, hogy ott állnak szintén üresen. Ha ilyen üresen áll, és ez a köztöletünkön van, akkor szívesen megnézem, hogy azért fejből ennyire nem tudom a városban, hogy azért vannak újságos bódék, amik működnek jelenleg is, és négy óta is, vagy virágos uh, virágüzletek, úgy itt a köztöleteken, ha erre engedjük van azért kell engediüknek kell lenni, mert különben megbüntetjük őket, akkor nyilván ezt legálisan végzik, hogyha ezt befejezték ezt a tevékenységüket, akkor ezt a uh, köztöletünkről el, el kellett bontanunk azokat a ingóságikat, úgyhogy nem tudom, hogy melyik területről van szó, konkrétan szívesen megnézem. Um, majd a Lánchídról két mondatot mindenféleképpen, mert azt megígértem a Wintermantenne, különös tekintettel ugye arra, hogy sírja a csend a baloldalra, és tisztáztam, hogy én nem tartom a baloldalhoz, de nyugodja meg a mandíner és a Magyar Nemzet, hogy e, azért van olyan fórum, ahol erre sort kerítenek, de Ugye autóval közlekedem, néha eléggé fúcsa módon mostanában, vagy igyekszem jobban odafigyelni, hogy vannak útjavítások, és ezeket az útjavításokat ugye elkerítik. Ugyanakkor néha az embernek az az érzése, azért mondom, hogy az az érzése, mert szakmailag nem értek hozzá, hogy oda valójában egy aszfaltozót kellene küldeni, megvárni azt, hogy az megszáradjon, és aztán visszaadni a forgalomnak. Ehhez képest nem tájsebbként, hanem útsebbként ott állnak, és hát eléggé jelentős forgalmi fennakadást tudnak okozni. Ezeket ki és milyen módon kezeli? Hozzátéve, hogy értem, hogy pénz sincsen, feltétlen munkaerő sincsen, a kettő összefügg, de néha az ember nem érti, hogy egy-eg út útfelbontás miért van úgy abban az állapotban, miközben úgy tűnik, hogy a munkálatokat már befejezték? Hát ugye az a kérdés, hogy ez útjavítása csak, vagy pedig egyébként valami közművezeték van ott, tehát mondjuk egy csőtörés van, aminek a jövője. De, de már látható módon az befejezték. Tehát ilyen volt a Bocskai úton legutóbb. Hát ha ugye akkor ezt egy új annak kellene befejezni, aki elkezdte, tehát aki felnyitotta azt a területet, azért sajnos ebben nap, naponta kapom a, az adatokat, hogy például önmagában csőtörés szempontjából hány nyitott gödör van, nyitott munka gödör van a városban. Ez utca, ehhez képest ez egy milyen történet? Hát ez ez a csőtörés. A 16. kérdés? Az egy nagyon nagy méretű cső volt, ez az egy, azért ekkora ö, ö, csővezeték az ritkán törik el, és ennek azért borzasztó pusztító hatása ö, van, hogy a kollégák hát már aznap Estére a hév forgalom állt, hiszen olyan mértékű volt, hogy nem csak a társasházaknak a garázsai árasztott el a, a víz, és nem csak a, nem csak a közúti forgalom át le, hanem egyébként a, a hév is <gül> megállt. Atként estére ez lezajlott, a kollégák kicserélték a vezetéket, és legalább azt, hogy az elfolyó vizet kikapcsolták a rendszerből, tehát nem ömlött ki a, a víz a a vezetékrendszerből, és most alá környezetteletet ezt aznap meg tudták oldani, de ez egy hatalmas ellátó vezeték. És tehát visszatérve arra, hogy, szóval, hogy, hogy munkagödrök nyitvan vannak, sajnos az a helyzet, őszintén szóval, hogy valóban ez egy kevés a munkaerő, tehát, hogy egyszerűen nem találunk elegendő munkaerőt, és emiatt a amikor kinyitják a munkagöldöt, akkor az elsődleges az, hogy az elfolyást megakadályozzák, tehát ezt a csővezetéket kikapcsolják a rendszerből, és hogyha valahol, és hogy ne okozzon nyilván ellátási problémát, ugye azért ezek a rendszerek nem annyira lineárisak, hogyha egy ponton ezt eltörik, akkor az adott városrésznek nincsen vize, ilyenkor azért ez bunyúltabb rendszerek, ki lehet kapcsolni az ellátásból azt a csővezetéket, kerülővezetéken el lehet vinni a vizet, a városrésznek a többi részéhez. Tehát, hogy ezt meg tudják oldani, akkor onnantól kezdve az válik prioritása, ahol ezt nem tudják valamiért megoldani. Tehát effektív szolgáltatási hiány van, vízhiány van, akkor oda mennek át a kollégák. Ezért azért több tízes számban, akár 40-es számban is vannak nyitott munkagödörök sajnos a városban vízművek szempontjában. Nyilván a gáz vezeték esetében is ez egy lehetséges probléma, az azért az nem a miénk a gázművek, tehát ott nem vagyok ennyire napra kész az adatokban. De ez a, egyszer a pénzén és egyszer a munkaerő hiány azért ez okoz egy problémát. Pont ezért is tartunk most második alkalommal állásbőrzét, Holnap-holnap után megint a biodómban egyébként. Ugye hát ezzel kapcsolatban szintén nagyon fura volt, mert ugye a Wintermountain Facebook oldalán meg az látható, hogy hát milyen helyzetben lehet a főváros, hogyha ennyi álláshirdetést, nem tudom, ezt látta -e, tesznek közé. Ebben most a kritikát, vagy a örömöt kellene érzékelnem a... Nem lát, őszintén nem követem trakcióvezető úrnak a Ügyetek Facebook oldalát, de a... Hivatali De van. lehet, hogy nekem is az lenne, de még nem fogunk tenni. A, mint, hogy másokért sem követem, tehát ezt ne érezze a frakcióvezeti annak, hogy diszkriminálnám az ő Facebook oldalát, másokat sem követem, viszont a, ha már akkor beszéljünk erről, hogy azért van 27 ezer dolgozónk, azért kevéset szoktunk erről beszélni, hogy 27 ezer dolgozója van ennek a városnak. Ettől működik 0-24 órában az a közszolgáltatási rendszer, amivel élünk. Ugye ez a 27 ezer dolgozó miatt mert valaki érteni, nem a főpolgármesteri hivatalban dolgozik, ennek csak a töredéke a városháza működtetője. Nagy része az a a közösségi közlekedésben, a budapesti közművekben, tehát a táfőszolgáltatásban, a közteletek karbontartásában, a zöldterületet karbontartásában, a közútnál, vízműveknél, csatornázási műveknél dolgoznak ezek az emberek. És nyugodtan nézem meg. Elnézést nem tudtam, azt hittem, hogy ez már megér. A csodálatos, tehát hogy az a csődnek a e, e, fokmérője valaki számára, hogyha új munkatársakat keres, akkor ez egészen érthetetlen. De azért a képernyőfoton föl van sorolva, szerintem nagyságrendnek 15 munkahely, mondom még egyszer 27 ezer dolgozó dolgozik a fővárosban, e, 800 kötőjel ezer új munkaerőt mindig keresünk. Van, van ezért egy természetes fluktuáció, és egyébként betöltetlen állások, ez vitatatlanul. Nem most keletkeztek, ezért, ezek már az elmúlt években. Ezért is hirdettük meg az állásbörzét, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor holnap, tehát pénteken, és szombaton a Biodómban, tavalyi évhez hasonlóan ott vannak a fővárosi intézmények, cégek, Keressünk, tényleg a teljes spektrumát keressük a, a munkaerőpiacnak, Tehát lehet fodrásznak is jelentkezni, mert színház éppen fodrász keres, lehet közlekedési szakemberként érdeklődni, lehet könyvtárakba menni dolgozni, úgyhogy ott vannak a kollégáink és várják a, az érdeklődőket. Önmagában egyébként azért is érdekes kijönni, hogy lássa valaki, hogy mit is jelent egy ilyen városnak a működtetése, hiszen a cégek folyamatosan rövid kis előadásokat tartanak, hogy miért hozzájuk. Miért őket választák, miért hozzájuk menjenek? A hitpénz botrány... Újabb súlyos fejleményeiről a teljes baloldali nyilvánosság hallgat. A Láncít felújítását végző ahz zrt a már említett Vigmor, ugye ezt korábban írja, elleni nyomozás során került képbe a hatóság, a Vigmor ellen indított. Előre. Nem sokkal ezek után finteült arra, hogy miért szállt ki a hatóság a Láncít felújítását végző vált Az ATV-pont ugyanis arról be, hogy 2020. november és 2022. júliusja között az AHD 1,4 milliárd forintot utalt át számlájára ügyvédi lettét a gyanú szerint ezek után jutottunk el az elmúlt napok fejleményehez, amikor újabb összefüggésre bukkantuk a botrán, két kulcsfigyőre a Végmór és Hegedűs Dániel ügyvéd között, kizőzői a hitpésznekkel kitömött, víghez köthető szánsztrájk, hangári kft ugyanott dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Van -e ennek bármilyen főváros tédejétől relevanciája? Én te őszintén tök, tehát hogy az az a problémája a jobboldali sajtónak, hogy vígmór tartozik a hírtévének, és hogy ennek köze van a fővároshoz, meg a lánchíthoz, ez továbbra sem érthető. Tehát, hogyha a Vigmor nem fizette ki a hírtévét teljes mértékben, akkor abból miért kell egy ilyen lufit generálniuk? az é, nem. De a Hegedűs erről még nem tudjuk, hogy ő is tartozik-e a hírtévének. Azt Hír tudom ki az a Hegedűs Dániel, mint hogy egyébként Vigmorról is csak a, onnan tudom, hogy a, megírták, hogy tartozik a hírtévének. De hogy egyébként már bocsánat, ezt miért rajtunk kérik számon? Hát, hogyha a hírtévének tartoznak, akkor a hírtévé be vígmort. Hogyha nem fizetett ki elég, elég pénzt a vígmora hírtévének, akkor meg kérdezzék meg, hogy miért nem fizetett ki elég pénzt. Ezzel mi, a, mi közünk van ez az egészhez. És be lehet hozni új neveket, meg lehet hangzatos címeket adni. Továbbra is én egy dolgot tudok mondani, van, van botrány az úgy hangzik, hogy 6 milliárd forinttal tartozik nekünk a kormány. Rohadtul nem fizették ki ezt a pénzt. Um, tényleg csak címszavakban, miközben maga a, a téma ennél sokkal többet érde, az idős szükes lehetetlenné teszi. Az egyik az a hármas metróval kapcsolatos népszava birtokába került hivatalos feljegyzések, ezek vajon a fővárosi önkormányzatból kikerült, tehát ilyenkor az ember mindig eszébe jut, hogy vajon amikor landol egy-egy ilyen csomag, az vajon honnan, milyen célból jön, de nem a népszava esetében mindig. De ez, hogy jövőttem, 13-as ügy, ami azt tárta fel, hogy Vitézi Dávid és Tarlós István találkoztak az oroszokkal, mielőtt egy évvel azelőtt, hogy kírták volna a tendert. Ebből látom, hogy a két fél jól egymásnak ugrott, már hogy Vitézi Dávid és Tarlós István, Tarlós István megfenyegette Vitézi Dávid, hogy beperli, Vitézi Dávid meg azt mondja, hogy áll elébe. Miközben, ha jól értem, mindenket ketten ott voltak a, és tárgyaltak az oroszokkal, ezt tudjuk, legalábbis a népszóval ezt írta, és ezt nem is száfolt egyik fél sem. Ezek után nem teljesen értem, hogy mi történik, vizsgálóbizottságot mi felállítottunk, ahol vizsgálóbizottság sok mindent vizsgált, az M3-as metrót is, illetve egyébként vizsgálta például az EI-egy rendszert is, ott emlékszem, hogy az EI-egy meghallgatásra például a Vitézi Dávid nem jött el a bizottság elé, Talós István eljött, meg a Vitézi utáni BKK vezérigazgató is eljött erre a vizsgálóbizottsághoz, én ezt érdeklődésre követem ezt, hogy mi történik ennek kapcsán. Azért ez nonsensz, hogy ők egymásra mutogatnak, mikor ők voltak döntéshozói pozícióban. Végezetül az, ami arról szól, hogy a Dunapart építési szabályzatának megváltozása a hajós társaságokat mennyire érzékenyén érinti, így erről teljesen véletlenül. Így hozta a soros meglehetősen, hosszú ideig beszélgettünk, de most éppen arról ír a sajtó, hogy különböző szervezetek és különböző szervezetek szóvivői hogyan tiltakoznak, ez a történet hogy áll? Hát ugye itt a nem különböző szervezetek, a hajósok tiltakoznak, <HO A hvad> ugye ők a státuszkó megtartásában érdekeltek, ezek szerint De szerintem. van más cég is volt, amely a... Ami hajósok szervezete. Nem, nem elnézést, csak az Bitter-Mont és aztán úgy maradt. Tehát, hogy a, a... Ők tiltakoznak, ugye elmondhatták eddig is a véleményüket, tehát ez az építési szabályozat megalkotás, ez egy nem egy titkos folyamat. Több körös egyeztetés is volt erről a, a, kép, a, a szervezetekkel. Az ott megfogalmazott véleményéikről döntött a fővárosi közgyűlés az múltkori ülésén, és ez alapján véglegeződik az építési szabályzat, miről szól, a 13. keleti önkormányzat igen, lakosokkal Tehát együtt jó. szeretnél ritkítani ott a hajókikötőknek a számát. Ez itt most az érdekérvényesítésnek? van? Abszolút. Ez egy igen. Úgy. Nagyon szépen köszönöm, hogy a jövő héten nem, két hét múlva igen. És még egyszer elnézést kérek attól, akitől kell, mert azt hittem, hogy ez egy napvilágot látott információi korábbi beszélgetés részlete utalok, nem volt benne semmi szándékosság, elnézést kérek. Köszönöm, köszönöm. szépen. Köszönöm.